Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat, selamat malam Pak Ustaz Perkenakan e, nama saya Ahmad Jainuddin dari Kumingan e, Saya ingin menanyakan Mungkin sehubungan e, Saya masih seusia remaja Ya mungkin Hal yang paling berat dalam Masa remaja yang jujur yang Saya alami juga itu Mengendalikan hawa nafsunya Entah itu hawa nafsu emosional entah itu ahwah nafsu sahwat apalagi di era perkembangan zaman sekarang informasi dari mana bisa dapat entah itu dari sosial media atau apa ya, budaya dari luar yang, yang bertentangan dengan akidah kita kan? ya bertontokan dengan busana-busana uh, yang mendirukan aurat yang saya ingin bertanyakan uh, apa, kaya-kaya apa supaya ya kita yang selaku umat muslim tidak terjerumus Hal-hal yang jurang yang mesti. Apalagi terjerumus pada hal-hal perjinahan. Dan katanya kalau kita jina itu kan. Hukumnya juga besar. Kita tidak dipanjung atau di hukum simpat hanti ya Pak. Terus eh, hal jina seperti apa yang dipanjung seperti itu. Terus mungkin satu lagi Pak pertanyaannya. Kita mengetahui bahwa riba itu haram. Dan bercampur dengan apa yang bukan murinya juga haram. Tapi kita terus melakukannya. Ini kita sadar, kita taubat Udah gitu ngelakuin lagi. Tobat lagi. Nah, bagaimana pandangan seperti itu? Mungkin itu saja yang dapat saya sama, saya pertanyakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah syahwat ataupun emosi. Kalau masalah emosi tidak hanya dimiliki anak muda. Kadang usia tua pun menjadikan emosinya tinggi. Apalagi di saat yang dituduh adalah darahnya tekanan darah. Tekanan darah. Ada di masalah jiwa sebenarnya. Di dalam jiwanya yang tidak bisa menahan. Emosi amarah. Ingat Nabi Allah takdob kau jangan marah. Dan itu termasuk jihad yang paling besar. Bagaimana kita bisa menahan amarah untuk tidak buru-buru marah. Dan jika ternyata kita marah, andaknya kita mudah untuk memaafkan. Tidak masuk dalam bab dendam kusumat yang menjadikan musibah lebih besar lagi. Mewujudkan amarahnya dalam bentuk pelampiasan-pelampiasan uh, yang merugikan orang lain. Jadi harus belajar untuk menahan marah dan hawa nafsu. Kita ingin ritu Allah. Bahkan riwayat-riwayat orang-orang yang sabar dan juga yang disanjung oleh Allah di dalam Al-Quran. Ah, di surga yang orang-orang bertakwa yang tempatnya surga wasari ila mafirotim mir rabbikum wa jannatin ardha as-samawati wal ardhu iddatil bersegeralah menuju surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa dan disifati oleh yang bertakwa di sini adalah bukan orang yang tidak pernah marah tapi orang ada marah lalu ditahan wal kadhiminal ghaidha orang yang menahan amarah dan menahan amarah ternyata tidak cukup bisa muncul lagi kalau belum kita lebih pangkas sekaligus. Wal qadhiminal ghaidah dan orang yang menahan amarah. Menahan amarah jangan kita spontan dikit-dikit marah, emosi, kebakar. Setelah wal qadhiminal ghaidah wal afina setelah kita menahan, saya tidak boleh marah. Kemudian setelah itu wal afina memaafkan orang yang berbuat salah. Afina, memaafkan lapang dada dan itu ada kebolehan luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa mau tidak manusia kita ma maafkan karena itu sifat-sifatnya orang-orang besar adalah lapang dan mudah memaafkan kemudian di saat kita memaafkan pun kadang masih ada sisa-sisa amarah habus bersih korek sekaligus sekalian bersih yang namanya sisa amarah dengan wallahu yuhibbul mufsinin berbuat baik dengan orang yang membuat marah kita tadi luar biasa, ini pendidikan dalam Islam kasih duit kalau kita marah sama seorang, waduh pokoknya saya bersembah, demi Allah kalau ada orang bikin marah sama saya, tak traktir pakai bakso pakai minun, kasih duit 100 ribu atau apa biar tidak berani marah lagi, waduh kena duit nanti saya bukan begitu juga caranya, ini hanya sekedar tambahannya, agak tapi menahan hawa nafsu itu penting Jangan sampai lampionkan dalam itu. kalaupun ternyata anda adalah orang yang mudah emosi, tapi harus anda tumpangi dengan tadi. Allah yaheebul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Itu adalah urusan emosi. Ada pun masalah syahwat. Itu juga bukan untuk anak-anak muda saja. Orang tua pun juga umumnya urusan syahwat. Urusan syahwat. Tetapi pendidikan dari Nabi luar biasa urusan syahwat adalah di dalam Al-Qur'an disebutkan kullul mu'minina yaghuddhu min apsarihim wa kullul mu'minati yaghuddubna min apsarihinna. Adapun mengkang syahwat itu adalah untuk menjauhkan kita dari terpedaya tertipu oleh syahwat adalah ghaddul basar, menjaga mata. Mata itu sangat penting. Mata itu yang akan menjadikan orang punya angan macam-macam. Kadang sudah tidak terlihat di mata tapi gara-gara dilihat oleh mata akan kebawa sepanjang waktu. Gara-gara pandangan. Terlihat aurat suatu ketika. Tersingkap aurat. Matanya melihat. Akan membekas di hatinya. Sementara matanya pun mungkin sudah buta. Tidak bisa melihat lagi. Tapi kenangan itu akan masih terbawa. Terkenang-kenang. Sehingga akan dibawa dalam kehidupannya. Sehingga perlu sekali kita menjaga mata. Kalau sudah. Masuk memang susah sehingga ini orang cerdas dalam dunia medis pun kuno demikian maksudnya menjaga lebih bagus daripada mengobati biasakan untuk menjaga mata kenali syariat kekasihmu Nabi Muhammad selagi tidak boleh kau lihat jangan kau lihat jangan main-main jangan ngentengin enggak ah, apa-apa sekali-kali undak sekali kau melihat akan tapi anganmu tidak sekali akan tapi terus nempel bersama kesadaranmu jadi hafdul basar jaga mata itu berlaku bagi siapapun laki dan perempuan Tua dan muda Semakin orang bisa menjaga matanya semakin aman hatinya Orang yang hidup di pelosok yang tidak pernah lihat aurat Lebih adem, Tapi di saat di kota yang setiap saat melihat sesuatu Dia akan lebih punya pikiran yang aneh-aneh Apalagi zaman-zaman rusak Zaman-zaman tidak karu-karuan Dengan, dengan kemajuan teknologi Ada yang namanya internet, televisi segala macam Lihat semakin kacau lagi Tetap Qadul basar adalah kunci Kemudian di saat ada orang bangkit syahwatnya, tentunya itu tidak cukup juga dengan ini. Ilmu takut bahasanya zina adalah hina. Zina adalah kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Tidak akan terjadi perzinahan kecuali kaum merendahkan. Hanya orang rendah yang terjerumus dalam zina. Kau merendah, sehingga pada zaman Nabi ada seorang kandak kaum wanita diajak berbaikat Allah Rasulullah. Berbaikatlah kalian wahai wanita bersamaku denganku. Berbehethat untuk apa ya Rasulullah Nabi Muhammad Allah tasrikna jangan kalian mencuri baik mungkin wanita mencuri mungkin seorang mencuri Yang kedua, Nabi Allah taznin jangan sampai kalian berzina kaget mereka suruh berbehethat sesuatu yang mustahil terjadi ya Rasul Allah tazdil khuratu kata Hindun apakah mungkin orang merdeka orang mulia seperti kami melakukan zina jadi di kalangan kaum mulia zina tidak kebayang terjadi hanya di kaum rendahan saja perzinahan terjadi Kaum mulia tidak kebayang. Sehingga di kalangan orang mulia, komunitas wanita mulia membicarakan kaum laki-laki sangat rendah. Di komunitas kaum laki-laki mulia membincangkan tentang wanita adalah rendah. Karena mulia. Apalagi yang namanya perzinaan. Cuma namanya manusia bermacam-macam karena pergaulan menjadi rendah masyarakat tersebut zina terjadi sana-sini. Semoga Allah berikan kejaran lu tobat baik akan tapi di saat kita kita harus takut zina dulu masalah zina muqaddimah zina jangan main-main kehinaan dan yang namanya aib zina bukan seperti orang kafir lalu masuk Islam muallaf mulia ada orang kafir masuk Islam apa yang terjadi sanjungan oh dulu adalah seorang nasrani begini seorang ini tiba-tiba masuk is Islam mulia akan tapi kalau namanya zina itu aib yang akan nempel di jidatnya di jidat keluarganya semuanya sampai kapan bodoh akan dikenang Alhamdulillah. Berzinaan. Dia dulu berzina. Ugh. Berzinaan adalah hina dan hina dan hina. Urusan syahwat. Harus takut jangan sampai kita masuk bab itu. Kalau ada yang kepleset pada zina, Allah maha pengampun. Segera bergegaslah kembali kepada Allah. Sesali itu semuanya. Istighfar dan jangan ceritakan kepada siapa dari bangsa manusia. Tanda dirimu adalah orang yang punya rasa malu dan mulia. Tapi kalau sudah orang tidak pernah malu dengan perzinaan, dia betul-betul rendah. Di dasar kerendahan. Sehingga Islam mengajarkan bagi siapapun yang ingin bertobat, cukup tutup aib bu. Selesai. Itu tanda engkau akan pindah tempat dari kerendahan menjadi kemuliaan. Yang semula engkau menganggap zina adalah biasa, sekarang engkau tobat. Sehingga kau naik tangkap, merasa zina adalah hina. Sehingga tidak boleh orang yang mendengar. Sehingga ditutup aib tersebut. Itulah cara yang hebat. Jangan bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia Yang pernah kepleset dalam zina Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia Manusia tidak bisa mengampuni Tapi bisanya hanya merendahkan Dan mungkin menyebar aib Tutup aib, itu pendidikan dalam Islam Ini, ini pendidikan tentang zina Kemudian Di saat orang bangkit syahwat Ada pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat syahwat, normal, orang normal Semua normal Sesaat ada gejolak Nafsu atau syahwat Dan syahwat adalah fitrah Syahwat bukan aib Allah memberikan kepada manusia syahwat Dan itu bukan celah dan aib Akan tapi ingat bahasanya Allah tidak memberikan kepada seorang hamba syahwat Kecuali Allah juga telah memberikan Cara penyaluran yang mulia Dan sangat mulia Yaitu dengan pernikahan Yang halal Semua syahwat yang Allah berikan Allah berikan cara menyalurkan yang benar Baik diseat belum ada di saat belum ada cara atau sarana untuk menyalurkan syahwat. Sementara syahwat tumbuh, maka Allah juga mengajarkan. Rasulullah mengajarkan bagaimana di saat ada orang ada syahwat. Oleh dari kita berwudu dan seterusnya, kita berzikir menyebut nama Allah. Mudah. Kita syahwat bangkit ngambil air wudu, keluar dari tempat yang bangkit syahwat, maka selesai dengan air wudu baca Al-Qur'an ilang. Cuma permasalahan syahwat itu ada dua, ini loh. Kalau syahwat yang datang kepadamu dengan tiba-tiba begitu mudahnya engkau untuk menghilangkannya. Tiba-tiba kita suatu ketika melihat seseorang tak bagitau syahwat tanpa sengaja. Uh, langsung stop rolling, ambil baca Al-Quran hilang itu semuanya. Tapi yang problem ini penyakit zaman sekarang syahwat yang dicari-cari. Lo syahwat dicari gimana mau diusir? Ini problem kita anak muda zaman sekarang syahwatnya dicari sudah begitu mengambil air wudu. Saya puasa terus kata Nabi mengatakan, man istata'a an kumul baqa'a lita kalau ada orang sudah ingin menikah, mampu dia nikah. Kalau ternyata enggak kuat sementara syahwat bergolor terus wal yasum. Kalau syahwatnya bergolor terus wal yasum enggak jadi puasa. Fa innahu lawijak sebab puasa membentengi. Ada orang berkata, saya puasa terus tapi syahwat saya terus naik. Bukan salah resepnya Nabi, tapi salah bapakmu yang tidak pernah menjaga untuk tidak melihat yang mengundang syahwat. Makanya kalau sahabat yang tiba-tiba datang Begitu mudah untuk dihentikan Bahkan mungkin kita ngomong dengan ibunda kita sudah hilang Kita ngomong dengan guru kita sudah hilang Kita ngomong dengan kawan sudah hilang Kalau itu sahabat yang datang tiba-tiba Tapi kalau sahabat dicari di kamar sendiri Dia lihat gambar-gambar yang tidak-tidak Atau seterusnya Atau telepon dengan yang bahasa ya. Kalau sahabat yang dicari Gimana mau diusir Dan kita perlu amanat dengan diri kita sendiri Kalau sahabat yang diundang Maka susah untuk diusir Maka jangan mengundang sahabat Dengan siapa engkau tidur apa yang kau ada di laptopmu, apa yang ada di hapimu, amanah di hadapan Allah. Dan jangan main-main. Makanya kita sangat uh, terkaget dengan fatwa-fatwa picisan orang berkata bahwasanya, gak apa-apa melihat-lihat begitu, kan bukan sesungguhnya. Loh, orang, bukan gambar yang sesungguhnya. Hanya orang begini, kalau melihat film, gambar begitu gak bangkit syahwat orang. Lah, kalau gila, sudah marfu'ul qalam, orang gila gak dosa memang. Jadi ada orang katanya, oh saya sih biasa melihat gambar-gambar begitu dan tidak masalah. Oh ya, yes. kamu gila sudah. Gila-gila sudah. Kalau gila sudah, tidak sholat pun tidak dosa orang. Gila. Kalau orang normal, bagaimana tidak bangkit syahwat? Melihat gambar yang masyarakat, yang masyarakat, yang masyarakat, masyarakat, eh, masyarakat. Maka syahwat yang kita cari-cari, susah untuk kita usir. Maka dari itu, ayo. Kita jauhkan dari itu semua. Di antaranya untuk menghindar pergaulan yang baik kawanmu siapa? Lu kawan tuh mengganggu. Kadang-kadang sekarang zamannya WA zaman, kadang dikirim gambar yang enggak-enggak, video -enggak, yang enggak-enggak dan sebagainya. Amanat. Jangan siksa dirimu dengan sesuatu yang hanya kalau orang tahu takut kepada Allah, lalu ternyata sisi lain, orang yang katanya takut kepada Allah tapi sisi lain tidak pernah menjaga matanya, seperti orang di siang hari bulan Ramadan, siang hari lagi puasa, tak satunya bikin es yang seger banget. Bagaimana? Nganeslah. Siang uas seker, pakai shh, curu, es batunya, cernih, terus... Ya eh, begitu. Kalau lagi puasa, singkirkan itu. Kamu belum punya pasangan, jangan main-main. Bahkan setelah punya pasangan pun, jangan juga kita sering melihat yang demikian itu. Karena itu ada, ini ada sebagian orang juga fatwa bahasanya. Kalau kita melihat film-film begituan, kalau dengan istri kita enggak apa-apa... Ini juga fatwa pisisan yang merusak. Ketahuilah, jangan sampai bangkitnya syahwatmu karena sesuatu yang lainnya. Ini adalah problem. Bahkan mungkin pada kesimpulan, ternyata yang di istrinya tidak seperti yang dilihat. Sehingga kurang semangat kepada pasangannya. Sehingga itu muncul pikiran yang enggak-enggak awal kehancuran. Biarpun dengan pasangan, itu bukan tontonan orang-orang bukan tontonan mulia. Ini hanya tontonan rendah. Makanya suatu ketika ada orang berkata, tidak apa-apa kalau untuk membangkitkan syahwat suami istri. Jadi ada suatu ketika orang berkata bahasanya, saya tidak bisa menggauli istri saya, kecuali saya sudah melihat film porno. Berarti kan tersinggung seharusnya saya ke istri. Berarti istrinya tidak, -tidak bisa membangkitkan syahwatnya lagi. sudah. Karena sudah terlalu tidak karu-karuan mungkin. Nah buktinya ada bangkitkan, mestinya begitu, istrinya tersinggung, mestinya. Padahal bukan karena istrinya kurang cantik, bukan. Karena yang dilihat adalah film yang tak na'udubillah. Film yang namanya film. Bahkan mungkin katanya ada film dengan cara yang macam-macam sampai suatu ketika ada seorang istri ngadu, saya diadak nonton sama suami saya, katanya ustadz kan tidak apa-apa, ternyata setelah saya nonton saya harus melakukan niru seperti itu semuanya. Sementara saya tidak bisa mengenai kata istri suami saya, kamu tidak benar, kamu ini benar. Kebusukan dan itu bukan tontonan yang baik. Dan harus sadar kita semuanya. Sudahlah jangan dengan fatwa picisan, fatwa ngaco itu. Kalau ada seorang Ustaz senang nonton itu sudahlah di, untuk dirimu sendiri dan takut kepada Allah, tidak usah disebar kepada jamaahnya. Alhamdulillah. <laughs> Ini adalah problem juga. Merawat, berusaha mengganggu. Ini adalah urusan syahwat. Baik, jaga mata. Setelah di saat ada bangkit syahwat, segera dekat kepada Allah berwuduk solat dan jangan mengundang syahwat. Kalau engkau mengundang syahwat, engkau mengundang syahwat akan susah engkau usir, karena syahwat kamu sudah datang luar biasa. Baik. Tapi kalau sahabat yang datang tiba-tiba, begitu mudahnya anda mengusirnya. Wallah alam bisawab. Kemudian ada orang masih berurusan dengan riba. Kemudian kok dia masih terus berada di dalam kubang kehinaan riba tersebut? Ketahuilah. Semoga Allah berikan kesadaran. Yang pertama memang dasar kunci untuk kita selamat adalah tahu kalau itu berbahaya. Kalau orang tidak tahu kalau itu haram dan tidak berbahaya. Kalau orang tidak tahu itu berbahaya atau haram, dia tidak akan pergi dari tempat tersebut. Seperti orang yang masuk gua, yang tidak melihat tanda-tanda bangkai dan tulang belulang, maka dia tidak akan keluar dari tempat tersebut. Orang yang tidak mengerti bahawa itu haram, mungkin dia akan menikmati hal tersebut. Jadi kunci pertama adalah tahu itu adalah haram, ini adalah awal langkah, ilmu. Baru setelah itu diresapi, dihayati ilmu, agar menjadi ilmu yang mendatangkan khusyah. Aku tahu bahawa riba adalah haram, aku masih ada dari kubbang riba. Di kubang kehinaan. Mencuri haram. Ini haram. Aku masih berada di kubang kehinaan. Tapi kenapa aku masih seling merakukannya? Sadar dulu pokoknya. Baru setelah itu minta bantuan kepada Allah dan adukan kepada Allah kelemahan kita menghadapi hawa nafsu kita itu. Karena yang memiliki hawa nafsu adalah Allah. Yang memiciptakan hawa nafsu adalah Allah. Maka kita ngadu kepada Allah. Ya Allah, aku tahu riba itu adalah haram. Tapi kenapa aku masih sering berurusan dengan riba ya Allah. Ngadu, ngadu kepada Allah. Dan terus adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin kuat kebencian kita kepada sesuatu yang diharamkan, Maka nanti akan ada Kesempatan mudah bagi kita untuk meninggalkan sesuatu yang terse kehinaan tersebut Bahkan ada sebagian para kekasih Allah Dia menghindar dari maksiat perlu waktu yang lama Ada setahun dua tahun Ada yang seminggu selesai Akan tapi ingat Jangan terlintas di hati menikmati sesuatu tersebut dan tanyakan, mungkin dia pernah menangis. Kalau anda sudah pernah menangis, insyaallah anda akan cepat terentaskan dari kehinaan tersebut. Akan terangkat dari kehinaan tersebut. Tapi kalau ternyata dia pasti menikmati. Apalagi orang yang berhelah, berhujah cari pembenar. Waduh, gak bakal bisa benar sepanjang waktu, sepanjang hidup. Sudah dikasih itu, ada harimau bisa mati. Wah, harimau nya sudah mati. Mungkin ini bangkainya yang mati. Dikasih hujah, banyak hujah lagi. Ini repot paling orang. Gak ada insyaaf. Jika tahu haram, cari ulama yang tidak mengatakan haram. Ketemu ulama su. Ulama yang enggak benar. Akhirnya sesuatu yang semula haram menjadi tidak haram, hancurlah. Jadi akan tapi orang ini siapa luar biasa, muda, ada orang mengatakan ini haram tapi aku masih berada di kubang keharaman, adu kepada Allah, Allah akan angkat orang tersebut. Allahu a'lam bishawab.